Když se Kefalín vrátil do Sušice, nestačil se divit. Generál Mandel dal pokyny k tažení proti PTPákům a důstojnictvo se snažilo vyhovět. Ale vojíni s černými výložkami se vschopili k protiakci, kterou nebylo možno podceňovat. Pouze několik dní chybělo totiž do parlamentních voleb a v Sušickém obvodu kandidoval na poslance nadporučík pohraniční stráže. Nikdy se patrně nezjistí, kdo přišel na ten velkolepý nápad, který rázem rozčeřil poklidnou sušickou hladinu. Jisté je, že se všichni příslušníci PTP rozhodli nevolit při nedělních volbách manifestačně a netajili se tím, že zaplentou škrtnou nadporučíka, který pro ně znamenal symbol zvůle a nesvobody. Chlapci, mějte rozum. Domluval jim poručík Hrubec, jehož události opět jednou zaskočili. Za pár týdnů jdete domů, tak nás ušestce nemístných provokací. Stejně nemůžete ovlivnit výsledek voleb, tak proč si dělat zlou krev? Avšak vojíni byli jiného mínění. Zdálo se jim, že právě těch několik týdnů do civilu je nesmírně zvýhodňuje a díky nim není třeba se obávat nějakých odvetných opatření. Okádrové posudky si nemusí nikdo dělat starost, protože nějaká ta skvrnka navíc tu nehraje žádnou roli. Jeden jako druhý půjdou zase klopatě nebo podzem do dolů. Tak jaké pak zbytečné ohledy k nadporučíkovi PS? Plán samozřejmě nezůstal utajen a brzy se o něm dozvěděl i generál Mandel. Po očekávaném výbuchu v steku se zcela nečekaně uklidnil a propadl. Tichému zděšení. Představa, že by se v rámci jeho útvaru nevolilo radostně na 100%, ho přiváděla k zoufalství. Tím spíš, že kandidátem je důstojník. Chvíli přemítal, jestli by nebylo možné vykázat PTP, ale spoň na tu osudnou neděli ze Sušice. Ať si volí, kde chtějí a jak chtějí, ale nešpiní dobré jméno Sušické posádky. Na tu se může pracující lid spolehnout a nenajde se v ní jediný muž, který by nebyl řádně poučen, co je při volbách. Je jeho povinností. Pak se generál rozhodl. Zrušil veškeré dosavadní sankce proti PTPákům a naopak přikázal důstojníkům, aby pokud možno přehlíželi jejich společenské i jiné přestupky. Z taktických důvodů bude vhodné je alespoň do neděle nepopouzet. Druhá věc, kterou učinil, byla mnohem důležitější. Dal si meziměstsky zavolat nepomuk a několik dlouhých minut hovořil se zástupcem velitele pro věci politické. Kefalína se zmocňoval neklid. Denně sice vylehával na ranči U a hltal brakovou literaturu, ale uvědomoval si, že ty slastné chvíle nemohou trvat věčně. Lépe řečeno, že co nevidět skončí. A co potom? Čeká ho Arnoštov, český Krumlov? Kaplice. Jeho spolubojovníci tyto starosti neměli a připravovali se na civil opravdu velkolepě. V místních hospodách byly propity veškeré peníze na hotovosti a přišly na řadu i cené předměty jako hodinky, prstýnky a plnicí pera. Prozíravý kefalín nosil své hodinky raději v botě, neboť bezpečně věděl, že by si je někdo vypůjčil. Řády předpisy a jiné vymoženosti vojenského života se teď nerespektovaly vůbec. Poručík Hrubec se Zoufalství začal opíjet taky a důstojníci bojových jednotek ku podivu nevyhledávali spory. Ani generál Mandel se už výrazněji P.T. Pácky neprojevil. Zřejmě ho dojalo manifestační a příkladné chování černých baronů při volbách. Čtyři dny před odchodem mazáku do civilusí Kefalína zavolal poručík Hrubec. Je nejvyšší čas, Kefalín, abyste ho tuto děl. Dnes jsem dostal do ruky vaše úkoláky, a zjistil jsem, že jste v uplynulých 14 dnech pracoval na 6,79 Vaše pracovní morálka kefalin je úplně nadraka. Soudruzi, kteří odcházejí do civilu, mají na vás zřejmě negativní vliv a proto by nebylo dobré, abyste tu zůstal i nadále. Hovořil jsem s nepomukem o vašem případu a dostal jsem rozkaz k vašemu převelení. V kefalinovi herklo jako ve starých hodinách. Kam sodrů poručíku? Zeptal se s krajními obavami. Do tábora, ke své rotě. Můžete se vydat i hned na cestu. A tak začal Kefalín znovu balit, aby se vydal tentokrát do města pokrokových husických tradic, v němž se voják jeho formátu bude zajisté velice dobře výjímat.